Allahom dirshanu dopustomićemo nekoliko narednih trenutaka da se družimo sa drugom apostnikom Muhameda sallallahu alaihi wasallam. I to u jednom segmentu, a to je niho plač. Odnosno šta su bili motivi niho plača. Uzvišen Allah te barekatu taala se stvorio i učinio je da naš život ljudski bude ispunjen sa plačom i sa tako sa smijehom, odnosno sa tugo isto tako sa srećom i radošću pa tako Allah subhanahu wa taala u sure najm 43. ajeti govori o sebi pa kaže wa annahu aadhaka wa abka yallah jashan natai koji postiže na smijeh i na plač odnosno kako kažu islamski komentatori Allah je postavio povode za plač isto tako smijeha I nema sumnije da smo su s mi mi u životu plakali. Jer na kraju to nije ni sramota, jer je naš poslanik Mohamed s.a.v. koji je naš uzor u šim našim segmentima naših segmentima života je plakao. I on je znači uzor i u toj stvari, pa je tako poslanik Mohamed s.a.v. plakao kada me je preselio sin Ibrahim i isto tako kada me je donošena čerkica od njegove čerke Zainev koja se zvala umelmena samrtnoj poseli koji koja aladžešanu nakon toga poživjela koja je živjela znači i ni umrlov tome. Kada tošen šena znači poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem to dieto ne zaplakao i kako je pojasnio da je to znači milos koja se nalazi u srcu Allahu je robova. Znači nije sramota da čovjek plači. Među tim dragoma braćo, vrlo je važno i to je znači predmet našeg današnjeg razgovora, a to je šta su motivi plaka toga. Je znači ima toliko motiva koji su plemeniti sami po sebi i koji zaslužuju da se spominju i spominju Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj oplemenitnoj knjizi Kur'anu. Isto tako ispominuje poslanik Muhammed sallahu alaihi wa sallam, čak više te osobe pohvaljene. Međutim, ima isto tako motiva za plač koji uopštine da, da se spominju i međi neće oni spominjati. Pa tako nalažimo Allah subhanahu wa ta'ala da u sure Isra u 107. 109. ajetu Spominje one pri nas koji mi daju znanje da kada im se uči kuranski ajeti da oni plaču. Jedan vrlo lijep znači motiv a to je da kad čovjek sluša govor Allaha tebaraka ve taala da plače. Pa kaže Allah subhanahu wa taala kul aminu bihi aw lam tu'minu znači sa'ti'aladgeh sahabatiqosani muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pa kaže reći onima koji ne vjeruju u Kur'an vi vjerujete ili ne verujte Znači, reći njima, vi vjerovali i ne ne vjerovali ovaj Kur'an, ima druga skupina ljudi koja se razlikuje od vas. Pa kaže dali Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladhine utu l'ilma min koblihi i da jutla alejih mirkhidun lethkani suđeda. I kada se kaže njima, čita ono, znači oni makome daje znadnje prija nas koji su došli i kada se njima čita kur'anski ajeti oni padaju na seždu. وَيَكُلُونَ سُبْحَنَا رَبِّنَا إِنْكَانَ وَعْدُ رَبِّنَ مَلَفْءُولَ I oni kaže, govori, neka uzviše naš gospodar i obećaj naše gospodara se ispunilo. وَيَكُلُونَ لِثْكَانِ يَبْكُونَ وَيْزِيدُمْ هُشُوَا I padaju lice na te pačući i on im uvećava straho poštovanje. Znači, jedan motiv plemenita je to je kada čovjek sluša Allahovu knjigu da padne na seždu na svoje lice i da plače. Isto tako poslanih Muhammed s.a.v. u hadisu koji bileži imam Tirmizi od plemetog sahabe i blabnasa kaže dva oka ili dvije vrste očiju neće dodiniti džehrenamska vatra. Pa kaže, to je znači, jedno oko koje zaplače iz strahu poštovanja od uzvišenog Allaha s.a. Ta Isto tako drugo oko koje bude stražalo na Allahovom putu, putu subhanahu wa ta'ala. Isto tako plemenit motiv za plaćanje. A to je kada čovjek zapače o strahu poštovanja prema uzvišenom Allahu azza wa džela. Isto tako drago ma Vi dobro znate da će biti sedam ljudi u hladu na dana kada neće biti drugog hlada osim hlada uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od vrste ti ljudi će biti onaj kada se na us osami jer je se sjeti uzvišenog Allaha te baraka ta'ala i onda zaplaći. Isto je jedan znači vrlo plemenit motiv da čovjek zaplači. Mi ćemo bovda, znači kako smo rekli, da se družimo sa tom najboljom generacijom koja je ikada hodila ovom zemljom posle, posle, posle Allahovi vjerovjesnika i poslanika, a tu su drugoj i poslanika Muhammeda sallahu alihi vselem. Kako je pohvalio gospodar svih svjehtova pa rekao Kuntum hajra ummetin uhriđatin nas i vi ste najbolji ljudi koji se ikada pojavili. Ta'murune bil ma'rufi va'tanhaunani munker i vi naređuje se čini dobro dijelo, zabranje se čini rđavo dijelo. Va tu'minune billah i vi verujete uzvišno na Lahađeršanhu. Isto tako posanijik Mohamed sallallahu alaih selama hadisu koji bileži Bukhari muslim, oblemnog sahabi Abdullah ibn Mas'uda je rekao, da su znači khairu nas i karni najbolji ljudi su oni koji su živjeli sa poslanikom Muhammedom sallallahu sallam, u ve sellem njegovom bieku zatim oni koji su došli poslanihar zatim koji, koji su došli poslanihar prvi primjer koji govori o jednom motivu plakana znači naših ovi lijepi drugva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svaka smrt našeg voljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Mustafe Neka je, znači Allahu mir i spas na njega. Je draga mo bracio, najveća nesreća islamskog ummeta je smetna şey golja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. njegovim smrću se prekinuta objava više Kur'ana dolazi. I to su dobro znali drugovi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Pa tako prenosi znači Buhari i Muslim da je Abubekr i Omer radijallahu anhu se oši kod Umajmen A to je žena koja odgola poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada su joj došli znači u jedno ziarete su rekli aj da posjetimo tu ženu kao kako je posjećao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. se dešavalo posle smrti poslanika Muhameda sallallahu Kada su došli kod ove žene ona je plakala, pa su joj rekli zašto plačeš? Zar nije ono što se nalazi kod Allaha te barekata ta ala blizu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Pa ona rekla je: Ja sam ubijeđena da se ono što se nalazi kod našeg gospodara da je bolio poslaniku Mohamedu sallallahu alaihi sallam. Međutim, ja plaćujem Ja sa smrću našeg voljenika prekrivnuta je objava. Isto tako poslanik Mohamedu sallallahu alaihi sallam u jednostavnom hadisu rekao Kada jedno od vas pogodi kakva nedaća neka se sjeti svoje nedaće u meni jer je zaista To je jedna od najveća nedaća. Ili u drugoj predaj je rekao posanik Mohameda s.a.w. Znači isto tako, kada od vas nekoga zadesi nedaća, neka se sjeti svoje nedaće umeni meni i naka na taj način znači umanji svoju nedaću. Na koji način je smrt posanika Mohameda s.a.w. nedaća sami nas? To je ono što smo govorili, a to je znači da je nestala ili znači da je prestala da zilazi objava oduženila Allaha dželle šanuhu koja je sigurno najveći hajr za čitav islamski ummet. Na koji su način dijelovali drugi poslanici Muhameda sallallahu alayhi ve kada je umro naš voljenik. Tako se znači prenosi da se poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve sellem popio na svom minberu Obavijestio one koji su prisustovali pa im je rekao zaista je uzvišeni Allah Čelešanuhu, prepustio izbor svome robu između Dunajaluka i onoga što se nalazi kod njega. Pa je zabako Ebu Bekras i dik radjelano jer je on bio jedan od najučenijih drugova poslanika Muhammeda s .a .s .a .s .a. pa se začudili oni koji su bili tu prisutni. Zašto plači ovaj čovjek? Medjube Medjutim Abu Bakr Sidik dobre znao da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ko ispomenu od hadisu. I znao je sigurno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izabra ono što je kod njegovog gospodara i na taj način da izabra odlaza sa udo njaluk. Bezbeko pa Abu Bakr Sidik. E tako, Fatima cerca poslanika Mohameda sallallahu alejhi ve sellem kada došla kod svoda oca Ujednog kod, kod poslanika kada je došla i kada je obavijestio poslanik Muhammed s.a.v. da će on znači ubrzo umrijeti i da će ostaviti ovaj dunjaluk, ona je zaplakala. Isto tako, draga mava, rećo, kada je bio obavijestan Abu Bakr Siddiq, koji je znači živio na pre, u pregrađu Medine grada poslanika Muhammeda s.a.v. Kada je bio obavješen da je preselio poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, došao je do kuće, ili da kažemo tačnije, došao je do sobe u kojoj je preselio poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, a to je u stvari bila soba njegove čirke Aisha Rabbanana. Kada došao je došao našo poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, koji je bio prekriven, otkrijuo me njegovo plemenito lice i poljubio ga i nakon toga je zaplakao. Pa mu rekao, O Bože posljednji će za tebe ja iskupio sa svojim ocem za svoju majku. Da znači, će je bi i svoju majku i, svoj, i svog oca za tebe i ti si i Allah dželle ti neće sakupiti izme, između dvije smrti, znači nećeš umreti dva puta i ti si umro usmrtcu sa kojim ti Allah dželle şanuhu zapiso na sa kojim ti je propisao. Da kao ma bracio mit znači u primjeru vidimo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 Sjetite se svoje ili vaše nedaće u meni, fe innaha min azabi mas'ib, iza ist to najveći nesreća. Ili da li mi kad se sjetimo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Ili možda je naša srca su toliko postala tvrda da su tvrđa od kamena da pomen Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne zaslužuje nijednu običnu suzu? Isto tako, draga moja braćo, naš Allah gospodar je nam dao toliko blagodati koje mi ne možemo pobrojati, a kamoli da ih zahvalimo. Dao nam je da budemo musimani, da imamo ima, da obavljamo namaz, da postimo. I bez toga mi ne bi bili, znači bez poslanika Muhammeda s.a., mi ne bi to bili jer je on po ovo, zato bio Allah Đešanu koji ga poslao, da nam dostavi islam je hamla mi smo kakvi kakvi smo znači, muslimani. Međutim, da li mi zahvaljujemo na tim blagodatima. Sačem ako boda spomijete nam primjer na koji su način dijelovali ili reagila i drugoj poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem odeju blagodat. Pa tako znači se prenosi da je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Ube ibn Kaabe. Plamen tok sahabije poznato Karije, koji je natigivio sa Kur'anom Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poručio da ono četvorici osoba od koji se treba uzmati Kur'an. Dušao mu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pa rekao O Ubay Allahu hajla shanu menareedio da ti pročim sure bejine. Lam ni lil ladina kafaru. Pa kaže je jega u pitan Obay u pitan poslanika Muhammed sallallahu sallam, Allah ti je spomenu moje ime. Dali te znači Allah Čadršanu narijedio, rekao, ti prouči sure Bejine u Bej ibn Kaab, pa moj poslanik Mohamed s.a.w. rekao, da. I u drugoj pedej koji je kod, kod Taberija kaže, je spomenio te imenom i tvojim rodom, u, znači, kod one skupine koja se nalaze na nebesima. Kako je reagirio, dragoma moja braću, ove ovaj plemeni ti sahabija? Zaplako je u Bej ibn Kaab. Zašto? Jer kako kažu znači, islamski komentatori, a to je znači Buhari, muslim, a ono je prenosio ovaj hadis, kaže, jel plakao je z radosti, isto tako dragosti. I kaže, isto tako je plakao, jel je znači smatrao da nije dovoljno zahvaljivo na blagodatima Allaha, džaršanu kojim je dao. I isto tako je plakao, jel nije znači smatrao sebe da je dostigao do tog stepena,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 Naređio je posaniku Muhammedu s.a.v. koji je najbolje stvorenje, najplemenitije kod uzvišnog Allaha azzawajal da proči sure Bejjine Ka'bu, u Bejbni Ka'bu. on te dobro znao i nije smatrao sebe da je on uošte kompetentan, zato pa je plakao. A kaže druga vrijednost ovog hadisa ili druga vrijednost za ovog plemetog sahabe u tome,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 I na kraju da radimo shodno onome što nam je naredio Allah, da se konim onome što je zabranio, kako bi sačuvali tu blagodat ili pak možda reagiramo na neki drugi način. Smet, draga moja braćo, neće nikoga od nas zaobićio. Čak po saniku Muhamedu s.a.v. je rečeno, ti si, ili ti ćeš znači, umrijeti, a i oni će isto tako umrijeti. I morat ćemo doći kod gospodara svih svjetova i stati pred da položimo račun za ono što smo radili na djunjaluku. Međutim, da li mi možda razmišljamo o tom našem prebavelištu. Da razmišljamo da li ćemo biti ostavnika dženneta ili džahennema? Ili da li mi ovo što se bojimo toga susjeta sa našim gospodarom ili smo mi možda jednostavno zagarantovali sebi džennet i to neobični džennet niti obične stepene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 bi rekao ovaj sahabija ono najbolje što smo pripremili od naših djela je šehadat ašhedu an la ilaha ila Allah wa ašhedu an muhammedan rasulullah ovaj pament sahabija je smatrao da ono što najviše pripremio od svoji djela da to šehadat i ne smatrao da njegov post i njegov hajž i njegov džihad da je obavio da je, znači vjerojatno da se spomene i to baš pesme nego rekao ono što smo najviše pripremili od dobrih djela to je shahadet la ilaha illallah wa anna muhammedan rasulullah na konto ja rekao ja sam prošao kroz tri faze u svom životu prva od njih je kada sam bio znači u džehilijetu kada sam bio mušrik i mrzio i bio sam osoba koja najmrže više mržda poslanika Muhameda sallallahu alejhi Inabi volio da sam u tome, znači stanju ubio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, elbi bio sanika jehennema. Druga moja etapa života je bila ta kada, me, kada je Allah dželle şaneo on milio islam i kada me ušao u srce. I kada sam došao kod poslanika Muhameda sallallahu da primim islam i kada sam pružio ruku da mu dam dane prisegu i kada je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pružio prisegu. Ja sam povukao svoju ruku. Pa mi je rekao poslanik Mohamed Salosellam, O Amr, zašto si povukao ruku? Kaže, hoću da uvjetujem, o Boži poslaniće. Kaže, a šta to hoćeš da uvjetuješ? Kaže, hoću da uvjetujem da mi bude oprošteno. Pa kaže, O Amr, a za ti ne znaš da islam ruši ono što je bio prije njega, i za ne znaš da hajđ ruši ono što je prije njega i za ne znaš da hijđa ruši ono prijenega. I kaže, nisam na najbolji način, ili nisam istinski poštio poslanika Muhammeda s.a.v. I kaže, kada bi zatražio od mene da ti opišem poslanika Muhammeda s.a.v. ja ne bi bio u mogućnosti, jer iz poštjenja prema poslaniku Muhammedu s.a.v. nije bio u mogućnosti da dini glav da tekla i da gleda direktno poslanika Muhammeda s.a.v. I kaže, nadam se, znači da sam u tome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 Nakon toga im je rekao, kada ja umrem, je rekao, znači, rijepe riječi, pa kovoda ću pročitati, ne bio naj prenosio. I kaže, pa kada umrem, neka me ne prati ona koja nariče, niti vatra. A kada me ukopate, pospite na zemlju, zatim se zadržite dužine vremena u kojem se zakoli devaj podijelje njenom meso, kako bi se privikao na vas, I vidio kako ću odgovoriti za s svoga gospodara. Zaista lijepe riječi, drago vam vraću. I zaiste znači, mi trebamo da se ugledamo u ovog plemenitog druga poslanika Muhamada s.a.v. I isto tako i drugi drugove i isto poslanika Muhamada s.a.v. pa da razmislimo na koji smo način postupama prema blagodatima koje nam je dao Allah s.a.v. Penosi Enes Ibn Malik radion lanhu da je kod posanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji ga našao da je bio na krevetu. I njegov krevet je bio od hasore. I njegov jastuk je bio od kože koja je ispunjila, bila sa vlaknom. I kako kaže Enes Ibn Malik nije bilo između posanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem njegov časnog tijela i kreveta nije ništa bilo osim njegovo dijelo. Pa ušao Omer radiju anhu i kada video tako poslanika, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je zapakao. I kroz plać mu je rekao, znači poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je opitao, Omer, zašto pačeš? Pa kroz spač Omer radiju anhu govorio, plaćim zato o Božji poslanjiče je znam da si plemeniti kod uzvišenog Allaha, azzawaj dželi od reisera i od Kisre to su znači bil vladari tadašnje i Perzije i Egipta. Međutim oni se naslađuju u dunjalu kao sa onih što se naslađuju dok je to stanje tako kako te ja vidim. Pa me mu poslanik Muhammed sallallahu ve sellem rekao a za nisi zadovoljan Omer da njima bude u dunjalu da nama bude ahiret, pa je rekao poslanik pa je rekao Omer da je znači zadovoljan sutim pa je rekao poslanik Muhammed sallallahu to je tako. Drago mi je Kada mi danas vidimo našeg nekog brata muslimana u nekom stanju koje nije neza baz za baza pohvalit. Na koji način mi reagiramo? Da li zaplaćajemo kao on me anhu kada je video poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve u takvom stanju, iako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije teže je bio, kako je, znači sam rekao, bio je znači putnik i koji bi znači putovao i dunjalukom i kada mu trebao dunjaluk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 pustimo jednu suzu i da se na taj način solidariziramo sa njima Došao je plemeniti Sahabija Mu'aveb ibn Sufjan kod drugog plemenitog Sahabije koji se zvao Abu Hashim ibn Utbah on već bio ostario. I Inašao ga je da plači pa mu je rekao a šta je to je to u te učinio da li plačeš dali bol koji te uznemirava Ili dunjaluk čiji je najbolji dio prošao, jer mislim na poslanika Mohameda Salao Selim, njegove drugove, da su ošli i kažemo najbolji dio dunjaluka ošla. Da li ti zbog toga plačeš, da zbog bola koja te uznamirava, jesi već stari čovjek, ili zbog dunjaluka čiji je najbolji dio prošao pa mu rekao ne, ne plačem ni zbog jednog Već mi je poslani Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo od mene zavjet ja bi volio da sam se njega pdržavao pa mi je rekao o o o Abu Rashime možeš ti biti svjedok vremena u kojem će se dijeliti imetak može će, znači doći vrijeme u kojem će biti puno dnjaluka i koji će se dijeliti i tebi je dosta sluga i ahalice na Allahovom putu Pa kaže ovaj plemeniti sahabija Abu Hašim Ibn Utpeh, kaže, ja sam doživio i sakupio. I je draga mavraća oplakao. Jer me poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poručio da uzme od ovog dunjalu kao niliko koliko mu je dovolio. Međutim, ovaj plemeniti sahabija kaže, doživio sam i ja sam sakupio. A kada bi se možda vratilo na njegovu biografiju, Pa da vidimo šta on sa sakupio, pa zbog čega plaće, odnosno zašto se on boji da se nije pridržao oporuke poslanika Muhammeda s.a.v. pa to ovako sve fino uporedimo sa nama. Da se mi možda držimo oporuke poslanika Muhammeda s.a.v. ili smo jednostavno mnogo toga sakupili? Ove moje riječi nikako, dragama vraća, ne ukazuju na to da čovjek ne radi, da privjeđuju na ovu dunjalku. ne to obaveza, i čak pogotovo kad treba je da izdržava one koje me naređen izdržava, međutim, ne trebamo pretjeravati u tome. I isto tako, taj dunjalog treba biti sredstvo sa kojim će biti, znači, da udovolju našem gospodaru, i isto tako da učimo nekih izme za našu vjeru, i isto tako za našu vraću. Premeniti poslanih Muhammed s.a.w. rekao, Bekura siddiko r.a. Nije mi koristio niči meta kao i meta imjetak Abu Bakr. Pa premeni ti sahabe Abu Bakr zaplakao, pa je rekao, o Boži poslanić, zar ja i moj imjetak nismo osim za tebe? Isto tako se znači prenosi drugi hadiz da je poslanić da me u snu bilo prezentiran džennet pa je da je vidio lijep dvorac. I kada je došao do dvorca, vidio je pored nje jednu Djevojko ga se avdesti, pa kad je pitao čiji je ovaj dvorec, je to jedna mladića iz Kureša, Omr mihattaba, pa kaže poslanik Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sjedio sam njegove ljubomore pa se se vratio, pa je Omr radi alam zaplakao pa rekao, o Boži poslaniće, zaću biti ljubomoran na tebe. Pa kaže Mrađara skalani, Allah da mu se smiluje, kaže Omr radi je plakao iz razloga zato što je bio radostan za tu vijest a isto tako, kaže, plakao je s skromnosti. Isto tako, Ebu Bekir Siddiq Arlanu je plakao iz skromnosti. Jer Ebu Bekir Siddiq nije čitao i metak u dijelju radi Allaha Đaršanu i posanika. Međutim, kad me posanik sallallahu alaihi vseh nam spomenio ovaj hadis, zaplakao je. Da li smo mi zaista, dragoma, skromni? Isto tako, da smo mi nešto udijelili pa da imamo za nećim zaplakati. Zato treba da se ugledamo u sidika ovog ummeta, a to je bubekr sidik, isto tako faruka ovog ummeta, pa da nekad zaplaćemo i malo budemo skromni ono me što učinimo. Svi imamo sigurno neku voljenu osobu. Međutim, Trebalo bi se zapitati na koji način se sa tim ljudima mi susrećujemo isto tako na koji se način rastajemo sa njima. Muazibni džebel Radial Anhu koji je bio najbolji poznavač harama i halala u ummetu i isto tako koji će prednjačiti na sudnjem danu ispred učenjaka ovog umeta, ne znači obični muslimana iz ovog umeta, nego učenjaka prethoditi ispred njihara kada ga poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nalož da ga pošalje za Jemen da odgaja ljude koji su živjeli u Jemenu koji su bili u kitabje i su tako drugi koji su obožavali razna bozanstva, posanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izašao iza uzo njegovu jahalicu za povodac znači muazim je jebe na jahalici posanik Muhammed sallallahu alejhi ve ko pored njega ide I vodi njegovu jahalicu i oporučuje mu na koji se način da se ponaša u Jemenu. I vam je dobro poznati hadijs kad me govori prvo neka bude ono čemu ćeš pozivati je šahat ili i badet. I ako ti se da zove onda je poziva namaz, ako je zove zekijatu i tako dalje. Pa mi je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi viselebi o muaze možda me više nećeš videti posle ovije godine i možda najdeš pored Moga Kabura ili pored Moga Bešita. Bah pa Muaz ibn Jabal zaplakao, dragomi braćo. Jel'e je bio ubeждён da ono što govori Muhammed sallallahu alejhi ve to objava. Jebusan ibn Muhammed sallallahu govori po svom mahiru. I ošao je Muaz ibn Jabal u Yamani pokorio se posaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve Iako bi sigurno najviše volio da ostane pred poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ošovo je područavao je narod i nije više vidio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa toga. Posle toga je rastanka, znači nije više vidio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa i sigurno da je naišao posle njegovog mešida i posle njegovog kabora. Jer vidimo, draga moja braća, onako se način sahabe rastavio svoje voljene osoba, sa plakanjem, sa čejeznom da je vidio drugi puta, međutim, kako se mi da nas rastajemo sa tim voljenim našim drugorima, sa našim prijateljem. Da li na taj način da te više nikad ne vidim ili više znači sam se te riješio, ili jeste da čekamo da vidimo to naše našeg voljenog brata, jer ta najjača veza, to iman, proradi našim srcima. Allaho poslanik Muhammed s.a.v., boda na ovo i sada ćemo završiti kada je bio u Bici Honein u borbi poti plemena Havazin znači poslije kada je osvojio Meku u prema Taifa i kada je porazio pleme uzeo je znači to što je za plijeno ratni plijen i dao ima ljudima koji su primili Islam vrlo kratko vrijeme to u Meku i dao ima sad taj metak Dok je Ensar je ostavio bez tog imetka, jer kako kažeo u drugim hadicima, jer je ostavio te ljude njihovim imanu, jer je znao koliko je čiji iman i je jak, jer tako znači Allah Hrž. mu dao. Isto tako su bili pokazateli koji su govori kod je čoveka iman jak, pa im nije dao ništa od ti ratnog plijena. Pa kažu, Ensar je su naše nešto u sebi. Od tog postupka poslanika Muhammeda s.a.v., Pa je to došlo do poslanika Muhammeda s.a.v. pa ime on iskupio i nakon što je spomenuo njihova dobra djela. A to je da su primili poslanika Muhammeda s.a.v. kao muhađiraka ka su ga, znači, istirala stanovnici Mekke i da su se zavjetovali da će ga štititi kao svoje živote i sve. Znači, kada je me nabrao njihove dobra djela koja su, znači, njihov izmed za ovaj islam, rekao je me O Ansarije. Za niste zadovoljni da ljudi otidu sa devama i sa ovcama, a da se vi svojim kućenjem sa posanikom Muhammeda s.a.v. Ili u drugim predamakom govori da ljudi znači idu kroz jednu određenu dolinu sa tim i metkom, a da vi kroz drugu dolinu idu sa posanikom Muhammedom s.a.v. Ensarje koji znači pomagači, su zaplakali dragom roću. Zaplakali su sve dok nisu nakasili svoje brade i poplatili su svoju prać sa riječima zadovoljni su sa Allahovim poslanikom kao dijelom i udjelom. Zaista, znači, pitanje koja ostaje na kraju i to je odgovor nama sima dragoma braćo, da li smo mi zadovoljni sa Allahovim poslanikom i njegovim milijajnikom Mustafa, sada Allahovim vselem, kao udjelom. I da smo mi sa njegovom potom zadovoljni sa udjelom, i da smo mi zadovoljni što smo njegovi sedbenici, što Allah dž.šanuhu, odabrali smo da to je ljudi da bolje u njegovi sedbenici. E, ako boda taj odgovor ćemo ostaviti svakom od nas, toliko ja malo možda više njega, Allah e, da se okoristimo od onoga što smo čuli i da ga primjenjimo u našem životu i da to bude dokaz za nas, a ne proti nas, kada sretnemo odliženog Allaha Čilešanuhu. Isto tako molim uđenju Allaha Čilešanuhu da nas proživi sa posanikom Mohamedom, sallallahu alaihi ve sellem, i sa njegovim drugovima, i zaista su oni Dijivno.